i, i, i, i, i kledens. Hej nyanollan. Mitt namn är Fanny Sälling och detta är IKledens podcast, en podcast som görs på i sektionen för att informera alla på sektionen om olika saker, men det kan också vara allt möjligt roligt som händer och allmän gossip som sker på sektionen. det här är ett specialavsnitt som kommer handla om just de första dagarna och vad man kan förvänta sig av att gå på industriell ekonomi. Så med mig idag har jag Axel Blom och Emilia session. Superkul att ha er här. Jag tänkte börja med en väldigt enkel fråga så vi kommer igång lite. Emilia, hur var din första dag på industriell ekonomi? Två år sedan nu. Ja, precis. Det började bli ett tag sedan. Ehm, det var väldigt roligt. Jag var otroligt nervös innan. Jag kommer från Stockholm från början. Så jag flyttade hit. Ehm, hade inte flyttat hemifrån innan. Egentligen. Ehm, men så fort jag såg att alla andra var precis lika nervösa som jag var. Så släppte det. Och jag tyckte bara att det var superroligt. Hur såg du att alla andra var nervösa? Nej, ja det är en bra <laughs> fråga. Men när jag såg att alla andra också var själva kanske. Så ja. tänkte jag att liksom... Det handlar inte om att jag kommer komma till en grupp människor som redan känner varandra. Utan alla kommer ensamma. Alla vill liksom snacka och träffa nya människor. Och alla tycker att det här är mer eller mindre jobbigt. Ja, mm, men rimligt. Mm. Axel, mm. vad säger du? Jo, men jag skulle nu Jag vet inte, jag skulle säga att jag var nervös. Det var något jag hade sett fram emot väldigt länge. Då jag väldigt tidigt visste att jag ville gå just i på sammars. Så att det, det var mer än en, en dag jag väntat på otroligt länge. Men samtidigt var jag svinnervös eftersom att jag ja, för en första gången skulle träffa folk jag ska spendera fem år med framåt och det är liksom 140 främlingar och man vet ju liksom inte riktigt vad man kan förvänta sig. Absolut, en av de första som jag träffade eller den första personen till och med hon henne är jag fortfarande väldigt bra kompis med så att det, det är väldigt roligt man kommer ju träffa många människor som man Klicka jättebra i början. Och sen kanske man glider ifrån varandra. Och sen kanske man hittar varandra igen. För som Axel sa är man ju väldigt många i klassen. Så att mm. man kommer ju typ inte hinna snacka med alla ens. Men det är också väldigt roligt. För det finns alltid nya människor att lära känna och prata mm. med också. Ett hett tips som jag skulle vilja ta med ja, två år Fanny. När jag började var att jag hade fått höra jättemycket av andra innan. Att de du pratar med första gången det är de enda du kommer umgås med. Men jag tycker inte det var så på vårt program i alla fall, alla är väldigt sociala och öppna. Så jag har ju nästan pratat med halva klassen på den dagen, vilket var väldigt intensivt men också väldigt kul. För att det blev verkligen inte det här grupperandet direkt som jag var rädd för att det skulle bli. Mm. Nej, verkligen. Jag håller med. Det var också väldigt roligt, det hände ganska mycket första dagen. Man går runt och promenerar en hel del och... Få mycket information och sådär. Så det är ganska skönt också att ha, det finns ju en mottagningskommitté som har stenkoll på det. Så det är bara att hänga med liksom som ny, man behöver inte ha koll på någonting. Mm. Och eh, på tal om det, Axel, du har ju haft lite inside information med mottagningskommittén om vad man första dagen borde ha med sig. Eh, ja, absolut. Det var så att jag har hört av mitt dem och frågat, vad bör man ha med sig? Det är lugna puckar, man ska vara ha med sig vattenflaska, bra skor och en ryggsäck. För det är som sagt, man får ganska mycket kuvert och lite olika papper och så med viktig information, så att om man inte vill gå runt med det i handen kan det vara bra att ha med en ryggsäck. Så ingen full ryggsäck helt enkelt? Nej, ingen full Den ska börja tom. Exakt, den börjar tom vid eh, eh, starten av dagen och så kan man, förvä man förvänta sig att den blir, den blir rätt tung på slutet. Det kommer lite sponsorsaker från företag och Ja, det där exakt, exakt. Man vet aldrig. Ja, exakt. Och sen också då... Eh, det trycker på att det är en väldigt lång första dag Och det är väldigt mycket intryck så Huvudvärkstället? Att, nej, det skulle jag inte säga Det är liksom bra intryck Inte det som jag ger huvudverk. Utan, men kom ihåg det Att det är en lång första dag, så bra skor Och liksom, kom utvilad För att du vill kunna Du vill kunna vara redo För att ta emot allting Det är en väldigt kul första dag Hur lång är det första dagen ungefär? Eh i år tror jag det kommer vara lite olika men den är väl ungefär från 9 till 16 kanske. Mm. Och sen kommer de två efterföljande dagarna också vara heldagar för att sen blir lite mindre men det är fyra veckor där den händer minst två saker varje dag utöver föreläsningar. Så det är fyra väldigt insynliga veckor så att man kan också bara komma utbildad till alla de fyra veckorna eftersom att... Mm -hmm. Det bara första dag man ska komma ut typ. Nej helt klart hur, var, hur mådde du då Fanny innan du skulle börja Annars um, Jag hade läst basåret så jag kände mig väl lite så här koll på vad, som, vad det innebär Sen tyckte jag inte det var alls samma sak att börja På basårets vad ska man säga, Nollning kontra eller mottagning Säger man väl nu um, Ja nej men jag tyckte väl att skillnaden Mellan att börja på basårets Mottagning och industriell mottagning Var väldigt stora så att det blev ändå att jag när jag kom dit blev mer nervös än vad jag var inför eh, dagen innan om man säger så. Men eh, ja, det gick väldigt fort och sen så kom man in i det och sen så var det som att man inte all nervositet hade släppt tycker jag i alla fall. Just så att alla var väldigt sociala och redo att prata vilket var jättekul. Mm. Det är ändå kul, vi har ju ändå ganska olika ingångar vi tre på när vi började som sagt. Mm. Axel bor ju i Göteborg sen innan. Fanns du hade du gått på kom inte från inte heller. Nej, Och kom eh, från Växjö. Exakt. Och jag från eh, andra kustsidan. Storsta. Mm. Mm. Ja, den sämre sidan. Det är en diskussion vi inte ska börja kanske. Med. Nej. <laughs> mm. Men eh, spontant några tips ni har till, alltså såhär, tankesätt eller vad som helst. Något tips ni skulle vilja ge, eh, ja, de som lyssnar egentligen. Är det det? Nej, alltså som Axel sa, ähm, var utvilad, alla är precis lika nervösa som du är mm. och var nyfiken och öppen bara på andra mm. människor liksom. så kommer det gå jättebra. Mm. Och, och första dagen är väldigt snäll på det sättet så att den, den skapar väldigt många situationer. Äh, som ger en gemensam referensramar att prata om, så att även om du, dels så kommer du, du kan alltid prata med någon bara för att lära känna den men sen kommer man direkt få gemensamma referenspunkter och saker att skratta åt tillsammans eh, som eh, är väldigt kul. Men det kommer också vara stunder där alla står och tittar på varandra och tysta och bara vad händer nu egentligen och bara det kan kännas lite stelt, men det är också en del av att träffa nya människor. Ja. <laughs> Jag tänkte också bara glida in på ett annat ämne. För att det är ju inte för inte som det är just ni två som sitter med mig här idag. Ni är ju erfarna från en annan del av mottagningen. När man själv är de som tar emot nollan egentligen. Exakt, exakt. Vi satt båda två i förra årets mottagningskommitté. Och fick se andra sidan av det, egentligen. Väldigt spännande. Mm. Eh, exakt. Eh, och där har vi då faktiskt eh, ordförande från förra året. Eh, eller då mamma som heter då. <laughs> eh, eftersom, i år har ni, får ni en pappa då. Eh, ja, och så jag var en simpel ikel Vad eh. Var jag Alltså jag jag tänker att det lämnar vi till årets för att förklara. Jag, jag är dåtid eh, på det sättet. Men eh, vi är väldigt intressanta gamlingar som kommer att vara faddrat under mottagningen. Eh, och eh, om det är så att nolko inte beter sig någon gång så eh, bara se till oss så ska vi ta dem i örat. men så sant. Eh, men ja, in, Inblicken som vi tänkte att vi kunde ta var i alla fall att... Eh, eh, jag var väldigt nervös min första dag som nollan, men jag var tre gånger så nervös min första dag som Nolko. I ena fallet så ska du bara komma och ta emot allting liksom du har sökt och så kom du in och så bara, uhu, och så kom man dit. Men som Nolko hade vi planerat detta sedan 1 januari. Och, liksom, och så kommer kom det bakslag och sen när du då nollan till slut kommer. Då vill man ju att allt bara ska funka. Vilket är lite nervöst. Och se allt man jobbat för så länge falla på plats. Det var väldigt pirrigt för mig i alla fall. Jag vet inte varför Emilia. Mm. Jo, absolut. Det var en väldigt speciell känsla. Så att ni är inte ensamma om att vara nervösa helt enkelt. Och det är en bra grej. Man ska mm. vara nervös. De mer nervösa kommer nog vara 0 och Kan jag lova. Även om de inte kommer visa det utåt. Ja, nej men det var varit lite... Tagga igång avsnitt egentligen för mm. att du som lyssnar ska känna att vi finns här för dig. Och eh, det är flera, det är ni kommer vara ungefär 120 pers mm. på tisdag. Ni har alla samma utgångspunkt från början. Så att ni kommer stå där, prata med alla och vara öppen. Mm. Mm. Exakt. Och så hoppas vi att ni kommer följa IQ-podcast i framtiden. Och att detta blir en ingång till att bli hängivna lyssnare. <laughs> ja, ni kommer få se mer av oss. Jag tänker inte avslöja för mycket nu. Men ha det bra tills dess. Så ses vi på tisdag. Och glöm inte vatten, bra skor och ryggsäck. Tom ryggsäck. Tom ryggsäck till och med. Mm. <laughs> Lycka till. Hej då. <här>